As-salamu <Julia> aleykum. Allah-u bərakat. As-salamu aleykum. Zəhmət olun, məsəl birəz qabağa çəkiləm. Elhamdülilləhilvahid. Elfardissamid. Elfardissamid. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuvan ahad. Ahmaduhu, subhanehu, ala hidayetih ve təufiqih. Wa ala ni'amihih və ala'ih. Wa ashadu, en la ilah illəlləlləhə vəhtəhü, la şarikələhə. Lə niddələhu vələ məthilə vələ şərik. Və əşhədə anna nəbiyyənə Muhammedən əkhtərəhu və əstəfəhu lətəbliğə risalətəyi ilə nəsə kaffa. Sallallahu və salləmə aleyhə və alə ələhə və ashabəhə və təbiəyənə və mən təbiəhəm bəihsənin ilə yəvmə ddín. Amma ba'd, vəhtərəm müsəlmanlar, Allah-u tələdən gorkun ve ibadət-i ikhlasla edin. Onda xoşbəxt olarsınız həm bu dünyada, həm də axirətdə. Və qabağınızda olan hesaba hazırlaşın. Çünki bugün gün var, hesab yoxdur. Sabah isə hesab var, əməl yoxdur. Allah Taala buyurur: "Vetteqou fihi ila Allah, thumma yuwaffa kullu Allahın huzuruna qaytarılacağınız günündən qorxun. Sonra hər onun qazandığı tam olaraq veriləcək və heç kəsə zülm olunmaz <coughs> və bilə möhtərə müsəlmanlar ki Allah taala tək yaradandır, ruzi verəndir işləri idarə edəndir onun şəriki və oxşarı yoxdur ona görə də bizə vacibdir ki tək ona ibadət edək və heç bir şeyi ona şərik qoşmayaq nə sözlərdə, nə əməllərdə nə eytiqadlarda Və Allah subhanahu wa ta'ala qadağan edib bizə ki, biz ona şərik qoşaq, ona oxşarları və şərikləri qoşaq və onlara da Allah ibadətdən bir şeyi sərf edək. Və bəndələr bilirlər ki, Allah subhanahu wa ta'ala tək onlara ruzi verəndir. Və bütün bu şəriklər nə ziyana maliktirlər, nə de xeyra. Ona görə allah taalaya tay təy böyük şirkti ve tövhide ziddir. Ve kim onun üzərində vefat edərse, tövbe eləməsə bu dünyada ebedi olaraq cehennəmə girər. Allah-u Subhanehu ve Teala buyurur, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ əndədən və əntum te'lamun Allah-u Heç kəsi tay tutmayın, halbuki siz bilirsiniz. Və İbn Abbas, radıyallahu anhümə, bu ayənin təfsirində deyir ki, Allaha tay tutmaq bu ayədə elə bir şirkdir ki, o gecənin qaranlığında qara bir torpağın üzərində gəzən qarışqanın izindən daha gizlidir. Yəni, e, necə ki, qarışqanı biz görə bilmərik. Xüsusən də <coughs> yəni, onun izini çətinliklə görürük. Qara yerdə olsa, lab çətin olar. Gecənin qaranlığında olsa da heç görmərik. O cür bu, e, o cür, bu gizli şirqdir. Və İbn Abbas, r.a. bu ayəni Yəni, Allah taalaya heç kəsləri tay tutmayın. Halbuki siz bilirsiniz. Hansı ki, bu ayə böyük şirk barədə nazil olub. İbn Abbas, r.a. bu ayəni Həmçinin də kiçik şirkə də aid eləyir. Çünki həqiqətdə də bu aya hər iki növə də aitti Və xüsusən də bu cür kiçik şirk çox vaxt insanın dilində baş verir. Yəni, insan öz dili ilə Allah-u Teala-ya şərik qoşur. Çünki bu şirk qizlidir deyənə, tam mənasını anlaya bilmir, hərdən yadından çıxır və bu cür şirkə girir. Və buna bir neçə misal çəkmək olar. Məsələn, insan desə ki, Allaha və sənin həyatına and olsun, ey filan kəs. Yəni, sənin həyatına and olsun, bu artıq kiçik şirbdir. Çünki məxluğun, yəni yaradılmışın həyatına andışıb, ekilir burada. Yaxud başqa bir misal, əgər insan desə ki, əgər it olmasaydı, köpək olmasaydı, Oğrular bizim evimizə girərdilər. Yaxud əgər evdə ördək ya toyuq olmasaydı, oğrular bizə girərdilər evimizə. Və bu da şi kiçik şirqdir. Yəni, toyuq ona görə ki, toyuq səs salırdı. Yəni, ona görə oğru qorxur girməyə. Ona görə də bu, yəni, bu cür sözlər kiçik şirqdir. Çünki burada insan səbəbləri arxalanır və lakin səbəbləri yaradan əsr səbəfkarını, yəni Allah da alanı unudur. Çünki Allah taala istəsə o iti kar eləyərdir, iti eşitməzdir ki, uğru gəlir. Yaxud istəsə idi, həmin o ördəyi ya toyuğu susturardı, Ola səs çıxartmazdılar. Ona görə də vacibdir ki, <coughs> müsəlman bütün bu yaxşılıqları yalnız Allah taalaya aid eləsin. Çünki gecə gündüz bəndələrini qoruyan yalnız Allah taaladır. Və buna üçüncü misal. <coughs> bu cür qizli şirkə üçüncü misal Əgər insan başqa bir insana desə Allahın və sənin istədiyi kimi oldu Yaxud desə əgər Allah və filan kəs olmasaydı Belə olardı Və bu da kiçik şirkdir Çünki burada insan yaradanı yaradılmışla Eyni səviyyədə qoyur <coughs> Və bu sadəcə bəzi misallardır Yəni insanlar bu cür Allah Ta'alaya tayy tuturlar başqaları özləri də bilmədən. Ona görə də müsəlmana vacibdir ki, Allah Ta'alaya qarşı ədəbli olsun. Hətta sözlərdə belə. Çünki Allah Ta'alanın oxşarı və bənzəri yoxdur. Möhtərəm müsəlmanlar, <coughs> Allah Ta'ala Bəqərə surəsində buyurur: "Ya ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin ki, o sizi yaratmışdır və də yaratmışdır ki, الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي صناد سجى و sizden evvelki insanları yaradan Rabbiniz'e ibadet edin belki takva olasınız O sizin için yeryüzünü yüzünü döşey eledi göğü yani semanı da sizin için bina etdi və samadan sizə su indirdi və o suyun vasitəsi ilə torpaqdan sizə ruzi olaraq çoxlu məxsullar çıxartdı ona görə də Allah ta'laya heç kəsi tay tutmayın halbuki siz bilirsiniz yəni Allah subhanahu wa ta'ala bu mübarək ayədə ən yüksək məqamdan başlayıb və ən yüksək məqamda Allah ta'laya ibadət eləməkdir tək ona ibadət eləməkdir Və Allah-u Teala insanlara olan nimətini yadlarına saldı ki, o, onları yarattı yoxdan və göstərdi onlara nədən ötürü yarattı və əmr elədi ki, onlar heç kəsi ona tay tutmasınlar, heç kəsi ona şərik qoşmasınlar, heç kəsi ona bənzətməsinlər. Və Allahın haqqı olan yəni, ibadəti Başqalarına sərf eləməsinlər, Allahdan başqalarına. Çünki insanlar bunu eləsələr, şirkə düşərlər, ya kiçik şirkə, ya da böyük şirkə. Və tam tövhid əhli olmaq üçün, tövhidə tam nail olmaq üçün hətta sözlərdə də olan şirkdən çəkinmək lazımdır. Hətta insan özü o sözlə, Allahı, Allahı məxluqla eyni eləmək istəməsə də, Və lakin belə sözlərdən yenə də çəkinmək vacibdir. <coughs> və Allah Subxanətə Allah bu, bu ayədə öz neymətlərini yada salır. Deyir ki, o sizin üçün yeri döşə elədi, samanı göy, e, samanı bina elədi, samadan isə sizə su nazil elədi, su endirdi və o suyun vasitəsilə sizə ruzi olaraq çoxlu məxsullar, meyvələr bəxş elədi, çıxartdı yerdən. Yəni, əgər Allah taalanın sifətləri bu cürdürsə, Allah taala bu cür ucadırsa, bu cür şeyləri yaratmağa qadirdirsə, yalnız o layiqdir ki, insanlar ona ibadət eləsinlər. Ona görə də buyurdu, ondan sonra Ona görə Allaha heç kəsləri tay tutmayın, ona heç kəsi oxşatmayın, onlara Allahdan başqa ibadət eləmiyin, mütpərəslər kimi. وساكه الله تان قейrilerine ibadet edildir. Ve antum ta'lemun. <تَعْلَمُون> Hal bu ki siz bilirsiniz? Yani bilirsiniz ki Rabbimiz odur. Bilirsiniz ki size ruzi veren yalnız odur. Mühtəram müsəlmanlar, <coughs> İmamə Tirmizi rahimehullah rivayet edir. Umar ibn el Hattabdan radiyallahu anhu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem buyurdu: "Men halafa İki adam kufur, yahut şirk etmiş etmiş olur. Çünki tam təzim, tam hörmət Allah Taala'ya məxsusdur. Və Allah Taala'ya təzim eləməyin növlərindən biri də and içməkdir. Və and yalnız Allaha olar. Və yalnız onun ad və sifətlərinə and içmək olar. Və Allahdan kim Allahdan qeyrisini and içərsə, peyğəmbərə, övlüyə, Kəbəyə neymətə, şərəfə, namusa və səh, o insan kiçik şirkə daxil olur, kiçik şirkə düşür. Amma əgər həmin o şeyləri ki, onlara and içir, onları qəlbində Allah kimi onlara təzim göstərsə, bu artıq böyük şirkə çevrilir. Və baxın, böyük sahabə Abdullah İbn Məşud nə deyir? Deyir, Allah taalaya Yalandan andişmək mənim üçün Allahdan qeyrisinə doğru andişməkdən daha sevimlidir. Və bununla İbn-i Məsul r.a. beyan edir ki, o hər bir bu şeylərin hər ikisini izlə sevmir. Məni ki, Allaha da andişmək yalandan böyük günahdır, Allahdan qeyrisinə də andişmək böyük günahdır. Və lakin Allah taalaya ta yalandan andişmək Ondan qeyrisinə doğru andışməkdən daha yüngül günahdır. Çünki bu halda insan Allah da alaya andışarsa, yalandan andışarsa, burada bir savab var. Bu da təvxiddir. Təvxiddə odur ki, Allaha tək, tək ibadət edirsən, heç bir şey ona şəri qoşmursan. Və bu şeydə bir dənə də günah var, o da yalan danışmaqdır. Və ant da müsəlmanlar biz bilirik ki, ant içmək Allah Taalaya təzim göstərməkdir. Və əgər insan yalandan ant içirsə, onda bu sanki Allah Taalaya hörməzsizlik eləyir. Yəni, yalancı bir işdən ötürü Allahın adını çəkir. Və bu da böyük günahdır. Ona deyilir, yəni insanı böyük günaha batıran bir antdır. Və insan bunun vasitəsilə günah qazanır. <coughs> Və sonra da cəhənnəmə də düşə bilər. Və ikinci anda isə <coughs> Allahdan qeyrisinə doğru andı işməyir. Burada bir savab var, yəni doğru danışmaq. Lakin burada eyni zamanda bir günah da var, o da şirkdir, Allah'a şərik qoşmaqdır. Və tövhidin savabı doğru danışmağın savabından daha üstündür. Və yalan danışmağın günahı isə baxmayaraq ki, bu günah böyükdür. Şirkin günahından daha yüngüldü. Ona görə də Allah taalaya yalandan andışmək böyük günah olsa da, o başqasına, Allahdan qeyrisinə, doğru andışməkdən daha yüngüldü. <gülüyor> Möhtələ müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə aleyhi və sallam, bütün şirk ifadələrini qadağan edədi <gülüyor> və göstərdi, o, o cür ifadələrin əvəzində nə demək lazımdır. Və buyurub, La taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan. Lakin qulu ma sha Allahu thumma sha'a fulan. Allahın ve filankesin istediği kimi oldu. Lakin deyin Allah'ın sonra da filankesin istediği kimi oldu. Abu Davud rivayet ediyor. Yani bu cür sözler Allah'ın ve filankesin istediği kimi oldu. Yahut Allah'a ve senen sığınıram. Yaxud Allah olmasaydı, Allah və filan olmasaydı, belə olardı. Bu, kiçik şirqdir. Çünki burada və sözü eyniliyi ifadə edir. <coughs> Sanki insan haligi yəni Allah taalanı <coughs> məxluqla, <coughs> yəni yaradılmışla eyni səviyyədə tutur. Və halbuki Allah taalanın heç bir tai bərabəri yoxdur, oxşarı yoxdur. Ona görə də caizdir, icazə verilir ki, insan desin, Allahın sonra filan kəsin istədiyi kimi oldu. Çünki sonra sözü, tərtibi, yəni ardıcılığı bizə göstərir. Və göstərir ki, bəndənin, biz bildiğimiz kimi bəndənin istəyi Allah talarının istədiyinin ə, istə, istəyi dairəsindən xaric çıxa bilməz. O çərçivədən çıxa bilməz. Necə ki, Allah talab olur. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Yəni, siz yalnız Allahın istədiyini istəyə bilərsiniz. Və həmçinin insan deyə bilər, Allaha sonra sənə sığınıram. Yəni, ey filan kəs, filan, kəs ə, filan zalimin zülmündən Allaha sonra da sənə sığınıram. Çünki sonra dediyimiz kimi ardıcılığı bildirir. Və burada sığınıram, sənə sığınıram yəni, sözündən məqsəd diri və köməyə çata insana aiddir. Yoxsa insan hansısa bir ölüdən, qəbirdən ölmüş neçə il bundan qabaq Peyğəmbərdən və s. nəsə hansı ki o acizdir, heç bir şey, nə xeyri, nə zərəri verə bilər. Bu böyük şirktdir. İnsanı İslam dinindən çıxadı. <coughs> və həmçin məhdərə müsəlmanlar demək olar, Əgər Allah sonra filan kəs olmasaydı, belə olardı. Çünki sonra ardıcılığı yenə bizə göstərir. Və hər bir şey Allah taalanın qaza və qədəri ilə onun lütfü və niməti ilə baş verir və nimətləri yegənə verən Allahdır. Və ən yaxşı odur ki, yəni tövhidin kamilli nöqtək nəzərdən ən yaxşı şey odur ki, insan disin tək Allahın istədiyi kimi odur. Yaxud Ər Allah tək Allah olmasaydı, belə olardı. Yaxud isə, Allaha sığınıram. Bu daha gözəldir. <gülüyor> Ona görə də bəndə sözlərdə olan şirkdən çəkinməlidir. Hətta qəstən olmasa belə, onun dilindən çıxa bilər o sözlər. Yəni, yenə də Allah-u Teala'ya hörmət edərək o şeylərdən uzaq olmalıdır. Və Allah Subxana ve Teala buyurur, <gülüyor> Allahü la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله onun başa ibadete layiq olan hiçbir mebud yoktur o diridir ve ve ihtiyacsizdir Ona Onun nə mörgü, nə də yuxu tutar, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı ona məxsustur. Onun izni olmadan kim onun yanında şəfayət edə bilər? O, insanların e, gələcəkini və keçmişini bilir və onlar isə onun elmindən, yalnız onun istədiyindən, e, onun istədiyindən başqa heç bir şeyi əhatə edə bilməzdər. Onun kürsüsü, göyləri və yeri əhatə edir və onları qorumaq onun üçün çətin deyil. هو عجادر اعظمتلي بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله الا الاولين والاخرين وَاَشْهَدُ أَنَّ نَب۪يَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَعْلَم۪ينَ Sallallahu ve sellem عليه ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Mühterem Müslümanlar, <gülüyor> tövhidin nimeti sayesinde bendenin galbi şirkin zulmetlerinden ve cehaletlerinden Allah'a imanın ve tövhidin nuruna teref yönelir. Heyrətan zəlalətan tan halıqdan qurtulur. Əsl biliyə, yaginliyə, rahatlığa, razılığa və hidayətə çatır. Bir çox rəblərə qulluqdan qurtulur. Tək bütün rəblərin rəbbi olan Allah Taala'ya ibadət edir, tək ona ibadət edir. Hansı ki, o buyurur: "Lə iləhə illəh, kullu şeyin halikun illə vejhəh." ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir şey yoxdur. Hər bir şey onun mübarek üzründən başqa həlak olacaq. Hökm ona məhsusdur və siz ona qaytar alacaqsınız. Və bir mühtərəm Müsləlmanlar <coughs> ki, Allah-u Teala'nı sevmək ən böyük ibadətlərdən biridir. Və Allah-u Teala buyurur وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ İman gətirənlər Allahı hamıdan daha çox istəyirlər, daha çox sevirlər. Çünki Allah Subhanahu ve Teala öz bəndələrini əbdün açıq və qizli nimətləri bəxş eləyir və ibadətə layiq olan və şəriki olmayan yalnız odur. Ona görə də bu sevgidən heç bir şeyi Allahdan qeyrisinə yönətmək olmaz. Bu vacib olan bir məhəbbətdir, vacib olan bir sevgidir. Hansı ki, bütün sevgilərdən üstündür. Bütün sevgilərdən əvvəl gəlir. Və həmçinin müsəlvan şirkə düşməkdən çəkinməlidir. Çünki bu, ən böyük günahdır. Başqa günahlar şirkdən, yəni Allaha şərik qoşmaqdan başqa olan bütün günahlar Allah-u Teala'nın istəyi altındadır. Hətta bəndə bu dünyada tövbə eləməsə, qiyamət günü Allah-u istəsə o günahları bağışlayar, istəyəsə Bəndə əzab verər, yəni cəzadını verər bu günahlara görə, müvəqqəti olaraq. Və lakin əgər insan şirkdən tövbə eləməyibsə, yəni şirk üzərində vəfat eləyibsə, müşrik kimi o əbədi olaraq cəhənnəmə girər. Çünki şirk ən iğrənc günahdır, ən böyük zülmdür. Ona görə də müsəlmana lazımdır ki, ondan qorxsun, ondan çəkinsin, bütün vasitələrlə onu uzaqlaşdırsın özündən. Məndə qorxmalı idi ki, şirkət düşə bilər bilməyərəkdən. Ona görə də şirki öyrənmək lazımdı. Şirk nədir? Onun səbəbləri nədir? Növləri nədir? Onun təhlükələri nədir? <gülüyor> və Allah Teala böyük səhabə Hüzeyfə ibn el razı olsun. O demişdi: insanlar Rasulullah sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşardılar. Mən isə ondan şər haqqında soruşardım. Çünki qorxurdum ki, o şər mənə çata bilər." Və həmşə Allah-u Teala Əl-Faruqdan, Al Umr Abdu'l-Xattabdan razı olsun. O demişdir ki, İslamın ipləri bir-bir açılacaq və o, o vaxtı olacaq ki, İslamda cahiliyyəni tanımayan insanlar peyda olacaqlar. <coughs> yəni, o insanlar ki, <coughs> doğulanda artıq İslamdır, şirki görmürlər, ancaq İslamı görürlər, Ona görə də onlar cahiliyəni görmədikləri üçün şirkə düşə bilərlər. Çünki bilməyiblər o vaxt nə olub, hansı şeylər olub. Ona görə indi görürsün ki, bəzi insanlar gedirlər, qabirdən nəsi istəyirlər. Deyirlər ki, biz vasitə tuturuq bunları. <coughs> bunları vasitə tuturuq özümüzdə Allah arasında. Burada bir şey, bir günah, bir şey yoxdur, deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar görməyiblər, bilməyiblər, cahiliyəni görməyiblər ki, müşriklər də həmin şey eləyiblər, ütpərəslər həmin şey elə Ola bira vasitə bütlərdən istəyirlər və deyirlər ki, bunlar bizim də Allah arasında vasitəçilərimizdir. <coughs> və Allah tağladan diliyir ki, bizi tövhid üzrə yaşatsın və bizi la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şəhədəti üzrə canımızı alsın. Allah subhanətə alə günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanətə alə bizə haqqı, haqqı, batil, batil göstərsin. Allah subhanətə alə müsəlmanları ucalsın. Allah Subhanehu Teala xəstələrimizə şəfaa verirsin. Allah Subhanehu Teala bizə haqqı, haqq, batırı, batırı göstərsin. Və sallallahu aleyhə <gülüyor> <ve> səlləm, <sallallahu> alə <aleyhi gülüyor> Seyyidinə Muhammed və alə əlihə və səhəb-i Və həmçinin sizin yadınıza salıram <gülüyor> ki, çöldə, keçiddə və məsqidin qabağında namaz qılmaq olmaz. Yəni, yadınız məsqidin sayəsində. Həcəzəkum, <gülüyor> Allah <gülüyor> xeyrə sallallahu aleyhə nəbiyyə Muhammed və alə əlihə və səhəb